Və ma yudrikə lənhu yəzəkə Nə bilirdin ki, bəlkə o günahlardan təmizlənəcəkdi? Əvə yəzəkə Və yaxud xud nəsihət dinləyib faydalanacaqdı? Əmmə Nəsihətə ehtiyacı olmayana gəlincə isə فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا Sən ona diqqət yetirirsən. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّا Onun temizlənməməyinin sənə bir dəxli yoxdur. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَا Səy şey göstərib sənin yanına gələn وَهُوَ يَخْشَا Allahdan qorxan kimsəyə gəlincə fa enta hə, ona məhəl qoymursan. kalla inha tzikra kheyr. Şübhəsiz ki, bu bir nəsihətdir. fa kim istəsə, qoy onu xatırlayıb İbrət alsın Fi SUHUFİN MÜKƏRRƏMƏ Bu, Qur'an kəramətli səhifələrdədir MƏRFUĞATİN MÜTAHHƏRƏH Yüksək və pak səhifələrdədir Bİ EYDİ SƏFƏRƏH Bu səhifələr elçilərin əllərində KİRAMİN BƏRƏRƏH Möhtərəm və müt'i olanların əllərindədir. Qutiləl insanu mə əkfərəh Qoy, ölsün kafir insan. O necədən nankördür. Min əyi şeyin xaləqəh Qoy, baxıb görsün Allah onu nədən yaradıb. Min nutufətin xaləqəhü fəqəddərəh Allah onu nütfədən yarattı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ Sonra onu öldürüb qəbrə yerləşdirdi. ثُمَّ اِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ istediği bir zaman onu diriltecektir. Kalla lammâ yeqzimâ emarah <gülüyor> Geyr O hele de Allah'ın ona buyurduğunu yerine yetirmemiştir. Fel yenzuril insânu ilâ ta'amih Koy insan yediğine dikkat yetirsin biraz. En اصببنا الماء صبا حقيqatan yağışı bolbol bol biz yağdırırıq ثم شققنا الارض شقا sonra da yeri çat çat yarıb فر انبتنا فيها حبا qurada taxıl yetişdiririk و عين بن Hə belə üzüm və yonca. O zeytun və nəxlə. Zeytun və xurma ağacı. Və hada ilqulba. Onları sıx və abba. Meyvələr və otlar da bitirdik. Rəhmətə aləkum və liən'amikum. Bu neymətlər sizin istifadəniz və malqaranızın faydalanması üçündür. Qulaq batırıcı bir səs gələndə əxih, O gün insan qaçacaq öz O öz qardaşından Və əbih, anasından, atasından, və sahibətihi və bənih, arvadından və əvlatlarından. Likull imri im minhüm izin şəhnün yughnih, o gün onlardan hər birinin yetərincə iş olacaqdır. O gün neçə neçə üzlər parlayacaq. Vahikatum mustebşira güləcək və fərəhlənəcəkdir. O gün neçə O gün Neccə necə üzlərə toz torpaq copacaq. Hə Onları zülmət bürəcək. Ulai kahumul kafaratul fajara. Məhs onlar kafirlər, günahkarlardır.